يا من اليه المشتكى مشتكا عبد ذليل قد بكى قد بكى يا من اليه المشتكى مشتكا عبد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره O naudu bilahi min shururi anfusina wa min seji'ati amalina Man yahdihi illahu falamud illa lah wa man yudlil falaha adiyela Wa ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu la sharikela Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu hama subhanahu wa ta'ala što smo se okupali ovde zbog ovoga razlog jer nijedan narod neće doći da bi Allaha spomnali ili bih slušali o Allahovi vjeri a da neće i posle toga znači da ustanu da se raziđu, a da Allah subhano neće reći kumu kad gufire leko obudile sejiati kumu lehasenak a čim Allah reći kaže ustante kaže vaša su, vaši grijesi su oprošteni i Allah vam je zamijenio vaša loša djela u dobra djela čutimo ovdje uvjet da čovjek dođe da bi slušao o Allahove vjeri, da bi se podučio o Allahove vjeri, da bi spominjao Allaha S.T., a nema sumnje da smo mi ovdje večera zbog tog razloga. Mi smo započeli temu prošlo, prošli puta na temu najbolje, e, najbolja nagrada gledanja u lice Allaha S.T. Mi smo se do drugih tema prošli puta, prošto je bio uvod a samostalo dužan da jednu tezu završim da je u potpunim a to jeste kada smo pričali o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovom ibadetu i to i da kažemo ilmu liyakin znači znanje koje je bilo znači skroz da kažemo sa uvjerenjem zašto zato što je video zato što je video džennet i jehennem Znači, kod njega je znači, znanje o džennetu i o Čehenemu, to jeste o onome što slijedi i poslije života na ovome svijetu, či je bilo, znači, sa ubjeđenjem, zašto vidio je s ovim očima, poslanik s.a. l.a. i znali smo njegovo prišli smo o njegovom stanju, kako je, kako je poslanik s.a. l.a. i sve, znači, taj svoj <coughs> ibadet, kako ga je, na način ga je, da kažemo, činio na ovom dunjavu. Jedan od razloga što je vidio, znači, džennet i Spomjali smo s Habe koji su isto tako bili najbolja generacija koja će se koja se pojavila koja se mogla znači pri njima pojaviti i koja će se ikada znači pojaviti. Nikad se neće znači bolja generacija pojaviti od ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najbolja generacija koja je hodila da kažemo tu njaluk a i najbolji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji je hodio tu njaluk svih poslanika. I njegov Oni metodi nas, njegovi ashabi su najbolja generacija koja je hodila ovom ovom zemljom. E, zašto su najbolji salallahu Zašto su bili najbolja generacija? Upravo zbog dosljednosti slijedeanja poslanika sallallahu alajhi wasallam. Pa smo i prošli puta spominjali razloge zašto su bili ashabi onakvi kakvi su bili. Isto što su vidjeli svojim očima šta nad naravne da Kram. kažemo stvari kerametiš. I onda su a, vidjeli su piramete, jeste naravne stvari i onda su bili onakvi kakvi su bili. Postao sam dužan da se dotaknem nas. Kaže poslanik sallalaj islam da će doći vrijeme da će biti kabidu ala dini ke kabide ala džemr. Kaže oni koji budu držali vjeru kaže kao da drže žeravicu. Ako i drže taj peče. Ako je puste, znači ugasi se. I oni koji drži tu vjeru, doista vjera, znači peče. Znači teško danas držati vjeru. Havan, nemaš, nema nijednog, da kažemo, čovjeka na ovom dunjalku koji je prehvatio se vjerje čvrsto, radi Allaha s.a. znači iskreno, a da Adam Allah nije s.a. poslao iskušenje. Kroz razno razna iskušenja, znači čovjek prolazi. Od onih Naših sestara koji se pokrivu islamskim hijabom, islamskim pokrivačem, od onih omladnih koja se, da kažemo, obilježe islamskim obilježnjima, znači onda automatski znači, dolaze napad i šetan, sam ne može čovjeka pustiti. I onda postaje vjera znači, kao žeravica. Isto tako kaže Allah, da će doći vrijeme kada će biti jedan od vas, obraća se azhabima, znači najboljoj generaciji, Kaže jedan od vas kaže ko 40 njih? Pa jedan od ashaba upitao Može Može poslanik znači šta nije? A pa nije suprotno. Znači pomislio je da je poslanik za sedam znači zamijenio. Ona da je pogriješio znači u izražavanju poslanik za znači. sedam. Međutim Haše Kella Haše poslanik za znači sedam neće neće pogriješiti. Kaže ne. Kaže jedan od njih kaže ko 40 od vas su nagradi. Kaže, kako poslaniće? Onda su oni pitali, znači, zašto poslaniće? Znači, mi nismo, i oni su bili svjesni, znači, svoga, svoga mjesta u društvu i svoje uloge u, za islam. Bili su spremni da daju svoj život, tu, znači, bilo je nešto najlakše, znači, da daju svoj život za, za vjeru, da daju svoj život za poslanika, za selenu. I ono što se, da kažemo objestilno, na tim bitkama postavljali su svoja prsa, da bi štitili poslanika, s.a.v. Znači, sa tim su dokazali, znali su svoje mjesto i svoju ulogu u Islamu. Međutim, poslanik, s.a.v., pored toga kaže jedan, kaže, od njih, kaže, ko 40, kaže, od vas sa nagradom. Pa su pitali kako poslaniće, zašto? Rekao poslanik, s.a.v., kaže, vi imate, kaže, knjigu imate mene. Imate knjigu imate mene. Imate mođize, vidite svojim očima, Na naravne stvari koje Allah subhanahu wa ta'la meni dao. I kaže, zato ste ovakvi kakvi jeste. Znači, čvrsti u vjeri. A kaže, znači, oni koji budu znači, na onome na čemu sam ja i na čemu ste vi. A doći, znači, vrijeme, kaže, koji će biti jedan, kaže, od, od njih, kaže, koji četrdeset od vas, kaže, ako budu na onome na čemu sam ja i na čemu ste vi. I onda postanju, sam samo objasnijem zašto. Zato što, kaže, imaće samo knjigu. A bit će na onome na čemu sam ja na čemu ste vi. Biće čvrsti u a Znači neće se igrati sa propisima. Neće vidjeti ono što ste vi vidjeli. I zato će, kaže, biti sa nagradom, kaže, ko četvrdeseta shaba. I Allah mi, to je ogromna stvar za nas. Znači, u da čovjek bude na onome na čemu sam bili ashab. Evo opet još jednog razloga da čovjek dobro izučava islam. Da se vrati dobro, da sjedni, da... Prostudira, da kažemo, zašto je Allah subhanahu tala, znači, objavio prvi riječ ikra. O umete ikra. Znači, mi smo umet ikra. Znači, izučavanje. Nije apsolutno dovoljno, znači, jedan put u sedmici ili jedna uh, hudba na džumi, da se muslimani podući propisma vjeri. Ne. Zato Allah subhanahu tala, znači, objavio svi na cijelokupnom umetu i cijelom čovječanstvu ikra. Znači, čitajte, učite Allahovu knjigu očite Allahove propise, vidite šta Allah traži od vas, šta Poslanik Slasana traži od vas. Ja ću se dovezati na ono našu temu koju smo mi započeli, da bi čovjek, znači došao do ove nagrade, nagrade dženneta, a povištog dženneta, urede i na mezid, i Allah kaže, imamo povištog dženneta, imamo... Dženneta, to jeste gledanje u lice Allaha, čovjeka sprečava da gleda u lice Allaha i da dođe do dženneta njegovih grije. Znači samo njegovi grijesi ga sprečavaju da dođe do dženneta. Da bi čovjek znači pobrisao znači i izbrisao te svoje grije Allah majdao Subhanahu taala znači 10 prilika. Tri prilike na dunyalu, ko tri prilike znači u Kaboru i tri prilike na hiratu. I jedna je prilika posebno onićemo znači sad njom ćemo završiti ovaj ciklus. Tri prilike na dunyalu su Prošli put smo započeli. Prva prilika koju Allah sponotala, znači da i da čovjek pobriše svoje grijehe jeste tauba. Da se čovjek iskreno Allahu subhanahu wa taala pokaje. Jer onaj koji se iskreno pokaje, Allahu neće, znači primiti njegove neće, njegovo pokajanje, znači neće mu grijeh izbrisati. Pokajanje ide sa četiri šarta. Odnosno sa tri šarta i četvrti je vezan za ljude. Tri šarta da bi Allah subhanahu wa ta'ala, da bi Allah subhanahu wa ta'ala primio pokajanje jednog čovjeka. Kada čovjek uradi veliki grih, onda je uvjet da bi Allah izbrisao taj veliki grih. Kao što je pijenje alkohola, ostavljanje namaza, Dan ne nabrajam droga, e, neposlušnost roditelju. To su veliki grihisi. E, pijenje alkohola, zinalog, blod, to su veliki grijehi i da bi Allah subhanahu wa taala znači oprostio čovjeku taj grijeh da bi izbrisao taj grijeh znači mora da se pokaje i kaže zato poslanik sallallahu alejhi ve kaže taibu bin al-damb kala damb kaže onaj koji se pokaje od grijeha kao da nema griha kao da nije učinio grijeh i Allah subhanahu wa taala znači, u jednom hadisu se spomni da se Allah subhanahu wa taala znači obraduje pokajniku kaže više nego što se obraduje čovjek koji je izgubio svoju jahalcu, a na njoj njegova hrana i njegova voda. I kaže, izgubio nadu da će je naći, legao pod jedno drvo, čekajući smrt, kada se probudio, kaže, njegova jahalca, jahalca se vratila. I on od te uzhićenosti, kaže Allahom, kaže, gospodar moj, ja sam tvoj gospodar, a ti si moj rob. Od te uzhićenosti, pogriješi da čovjek od te uzhićenosti, zrado si pogriješi, kaže, gospodar, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. I kaže, posljednik sasalim, da se Allah subhanolam tada, znači, više obraduje čovjeku koji se pokaje od grijeha. Kaže, nego što se ovaj čovjek pokaje, ona ne obraduje svojoj jahalici. Subhanolam. Međutim, a, koja teuba je spominuta u ovom hadisu ili koja je obuhvaćena teba i koja se teuba traži u ovom hadisu? Znači, teuba, iskrena teuba koja ima svoje šartove ili uvjete. Vi ste o tom slušali puno. Mi večera zato što je tema, večera pa ćemo ju obnoviti. Pomenit ćemo je. Prvi uvjet, da bi vjela smo na tada, znači, ili šart. Moramo isto ovdje pojasniti šart. Često puta ljudi prelaze preko ove riječi šart ili uvjet. Ja ću ukratko samo nam navesti jedan primjer. Da bi čovjek ušao u srednju školu, uvjet je ili šart. Znači da ima da je završio osnovnu školu. Da je završio sedmi, osmi, evo sad je deveti uveden. Znači, moraš donijeti potvrdu da bi se upisao, znači, šart da bi ušao u srednju školu. Znači, moraš završiti osnovnu školu i donijeti dokumente ili dokaze da si završio tu školu. Da si u istinu završio tu školu, uvjet. Isto tako, Allah smutila, znači, postavlja šart da bi primio, znači, pokajanje, šta? Da čovjek osjeti u srcu da je to grijeh, odnosno, da zna da je to grijeh. Naprimjer, čovjek ostavio namaz. Nažalost, mi smo prošli jedan period gdje su muslimane doživjeli i dan danas to mišljenje je uvriježeno kod ne malej količini da kažemo ljudi, ne malog broja ljudi bošnjaka nasprav namaza, čovjek ako klanja namaz to je uvriježeno pogrešno mišljenje, negativno i pogrešno mišljenje, ako čovjek klanja ima se ova, ima nagradu, ako ne klanja neće biti kažnjen, nema ništa, ne, Onaj rek ostavi nam, znači ne može biti vjernik jer poslanik sasvim rekao znači bunni al-islamu ala hams. ači islam se temelji na pet stubova. Znači šartovi islama, uvjeti islama. Da čovjek kaže eshhedu an la ilaha illallah da obavi namaz pet dnevnih namaza. Da posti mjesec Ramazan, da podijeli zekat, tako je u kategoriji zakata, da obavi hadž ako je mogućnosti. To su šartovi islama. I zato je nemoguće razumite shvatiti. Međutim, periodu u kome su muslimani i bosnjaci prošli, jeste tako nakaradno su da kažemo učeni ili da kažemo to vrijeme je učinilo da su muslimani imali pogrešno rezonovanje namaza. Ako klanjaš se ćeš nagradu, ako ne klanjaš nećeš, nećeš biti kažnjen. Ne. Naprotiv onaj ko ne klanja biće kažnjen. I zato ovdje uzećemo primjer, ako bi čovjek ostavio znači namaz, šartovi da bi Allah subhanahu wa taala znači primio njegovo pokajanje. Prvi šart da on zna da je to grije. Znači, mora znati, mora osjeti da je, da je grije. Znači, da njegov srce, znači, osjeti da je grije. I drugi šart je, da kaže, gospodaru moj, oprosti mi, da traži od Allaha da mu oprosti taj grije. I treći šart je, da da zavjet Allahu, subhanahu wa ta'ala, da se neće vratiti na taj grije. Pogledajte ove šartove, subhanahu wa Da bi, znači, Allah primio taj, to pokajanje kod čovjeka, koji učini, znači, grije. Znači, svi ti šartovi su, znači, Ili uvjeti da bi ti primljeno bilo pokajanje. Ako ne, ne pokaješ Allahu naspram nas svoga grijeha sa ovim šartujima, Allah ti neće primiti onaj pokajanje. Znači moraš zna da je grije. Moraš tražiti od Allah-Svodala, znači jezikom gospodaru, prosti mi. Da ne bude, znači je stao firula, znači kao zikr, a da ne jaš za svoje grijehe, ne znaš svoje grijehe, nisi, uh, nisi sagledao svoje grijehe. I onda taj zikr ili tu ta te oba taj istighfar, znači ne obuhvatati onaj greh, koji si ti učinio. Ako ti marginalno onaj tražiš istighfar, istighfar je dova. Istighfar znači razgovor sa Allahom subhanu teala. A kaže poslanik sallallahu alejhi kaže inna Allahe la yaghfiru inna Allah kaže Allah neće primiti la yaqbal inna Allah la yaqbal du'a min kalbin gafil. Kaže Allah neće primiti kaže dovu iznemarnog nemarnog srca. Čovjek kaže stavog firula, to mu ulazi u zikr, spominjanje Allah s.a. kao dobro djelo. A ako se ti ne pokaješ za ono djelo koje si ti uradio, loše djelo, znači sa ovim šartujima, <hýk> neće ti Allah s.a. Znači, primiti znači, tu, tu, tu tvoj teobu. Znači moraš znati znači, da je to grijeh. Znači koji si ti grijeh uradio, znači moraš znati da je to grijeh. I da se pokaješ Allah riječima i da daš Allahu subhanu znači, zavjet da nešte vrat na taj grijeh. I četvrti je šart teobe, Ako si uzeo nešto nepravedno, nep, nepravedno od čovjeka, uopšteno od čovjeka, muslimana, nemuslimana, ne, nepravedno si uzeo, ukruo si nešto, znači Allah ti neće primiti tu teubu ako njemu to ne vratiš. Subhanallah, ja ću ovdje morat spomenuti jedan primjer, to se desi u Austriji sa jednim našim bratom, hvala Allahu taj čovjek, znači Hasuna Islamohu, znači taj čovjek je e, dobar musliman, I uzoran, musliman danas. U Austriji je radio u jednoj firmi gdje je e, imao priliku da ukrade jed, jedan novac, jednu, jednu veću količinu novca. I on je, šeitan mu je, znači, on a, je došapnuo i napravljamo da kažemo, plan. Oni šeitan su napravili, iskovali su plan kako da on ukrade taj novac. I on, je on sebi, e, sebi je pravio, da kažemo, proračune. Da radim toliko i toliko godina, ne mogu zarati toliki novac koji bi ja mogao da ukrade. I kaže moraću raditi da bi dost, ne bi kaže opet ne bi toliko zaradio. Evo kaže ja ću ukrastovati novac. I kaže on će mene optužiti. Nije ima dokaze da sam ja ukrao, kaže optuži me, nema niko, znači ima će e, dosta razloga da me optuže da sam ukro. I kaže on će mene optužit, kaže i otprilike mala osudiće me na toliko godina zatvora, kaže ja ću odležati u zatvoru, sjedeću, ležaću, neću ništa raditi. Kaže kad izađem zatvora, kaže imaću taj novac, kaže koristiću. I vjerujte, tako je uradio. Znači, sve ono što je sebi sa šeiterom skovao plan, on to i uradio. I tako se i desilo. Znači, oni su njega optužili Obtužili ga, znači, da on ukro i u zatvor na sudju. Znači, sudli u zatvor, ne znam godina, i u zatvoru on leži. Ali on je on, novac sklonuo. Subhano da bi jedan od uh, bosanskih dajija odšao tamo u, u Austriju i ta vlada, ta osiriska, dozvolila da se uđe u te zatvore i da se ti zatvorenici, znači, pozovu, ili da predavanja se održi, da se pozovu u vjeru. To je bilo dozvoljeno, dan danas je to dozvoljeno, u dosta država je to dozvoljeno. Da bi ovaj daja došao, subhanlah, u zatvor i nađe to, danas je srećnik, bio je nesrećnik, a onaj srećnika nađe, subhanlah, i on na tom predavanju, njemu se dopalo to predavanje i ta... Uh, obišnjenje objašnjenje ili razumijevanje islama I Allah je dao subhana da on da malo otvori srce prema islamu i malo pomalo ne znam koliko je puta on poslušao to predavanje više puta znači u više navrata i on je došao kod tog da je kaže znaš šta ja sam kaže ovde u zatvoru zato što sam ukrao šta da uradim kaže ja hoću da se vratim islamu hoću da vratim se namazu hoću da se vratim vjeri a kaže ovde sam zbog krađe kaže šta da radim kaže moraš vratiti pa voj mu daje kaže moraš vratiti to ono što si ukru. <laughs> da bi te Allah primio to ubud, znači moraš vratiti ono što si ukrao. Znači nije tvoje, to je tuđi hak. I on je odlučio sa sobom i zove upravnika zatvora. Kaže, ja sam ovdje zbog tog i zbog tog. Kaže, ja hoću da to vratim. Kaže, istina, jest, ukrao sam. Ja sam, evo sad priznajem da sam ukrao. I taj novac je kod mene. Nije sad kod mene, ali znam gdje sam ga ostavio, hoću da ga vratim. I ovaj upravnik nije mogo da vjeruje. Nije mogu da vjeruje, znaš, da čovjek ho Subhanallah da bi na kraju, znači stvarno ga uzio za ruku i odveo ga, znači na to mjesto oni je novac, izvadio i evo novac. Subhanallah, to je dospelo skroz da na, na, na njavu, njavu države se to pričao. Da bi na kraju u njegovom slučaju, izvad, znači i pustili su ga iz zatvora i dali mu trećinu novca. Ovo je opušte ono, kroz, Taj vrat je danas dio, da kažemo, našeg džemata. Da, ko možemo reći dio našeg džemata, je daleko ali naš, naš džemata, musliman čovjek, drži se vjerim. Ne više te stvari, znači koristan za umet, koristan za zajednicu, koristan za čitavu zajednicu, neće više nikad kras, neće praviti nerijed na zemlji. Koliko je Islam Subhanallah ogromna, ogromna stvar. I ovo je, da kažemo, povezano da bi šart, da bi Allah primio, znači taubu, mora čovjek ako je ukrao nešto od tuđe, znači mora ga vradamo, Allah smo tada pra, najprimio taj, tu taubu. I inače, tako sa svim grijesima, velikim grijesima, da bi čovjek da bi Allah Subhanahu taala primio te u teubu, znači čovjek mora da se iskreno pokaje. Međutim, ti griješi znači nasprečavaj da dođemo da gledamo Allaha Subhanahu taala. Čovjek se nije pokajao za sve grijehe koje je učinio. Ima drugu priliku automatski na danjaluk da mu Allah pobriše njegove grije za koje se on nije pokajao. A druga prilika je masa i musibeti koje ljude, koje muslimana zadese. Nači Allah subhanom briše grijehe od tog čovjeka. I zato su ashabi se radovali musibetima. Subhanallah mi dobro znamo, kaže idha haddallahu qauman ibtalahum. Kaže kada vas zavoli jedan narod, kaže on mu pošalje belaje, pošalje mu iskušenja. Zavoli jedan narod Jo Allah mu pošalje iskušenja kako? Znači taj čovjek koji se nije pokajao od svojih grijeha koje on učinio. Allah kaže iz ljubavi prema tom čovjeku da ga, da ne bi prenio te grijehe na ahiretu, da ga ne bi na ahiretu kaznio, na dunjalu ku mu šalje musibete. Šanje mu iskušenja, belaje mu šalje. I zašto? Zato što te Allah voli, hoće da te očisti, da ne dođeš sa njim, onaj, sa grijesima. Jer ono što će te spriješiti da gledaš u Allah subhanahu tala, jesu to upravo ti tvoji grijesi. I onda ti Allah šalje musibete kako te čisti. I zato je došlo u hadisu, Allah uposlanika, s.a.v. kaže, nijeće čovjeka, kaže, ni trnubosti. Adamu Allah subhanahu tala, znači, nijeće obrisati dio njegovih grijeha. To je taj musibet, znači sve što čovjeka zadesi od musibeta. Čovjeka boli glava. Znači, to je dio musibeta i sa tim Allah hoće tebi da briše grijehe. Euh, vozišao to izletiti čovjek nesmotreno. I ti, to je dio isto musibeta. Ona ako te prepadne, znači jednostavno te prepadne, znači to je to je dio musibeta sa kojim te Allah briše grijehe. Međutim, imaju uvjeti da bi Allah subhanahu wa taala znači izbrisao te grijehe. Imaju uvjeti isto. Ili imamo tri vrste ljudi. Po pitanju musibeta. Prva vrsta ljudi je ljudi kojome Allah subhanahu wa ta'ala neće obrisati grijehe. Nećemo obrisati grijehe ne ulazi u ovu kategoriju. Ako ga zadesi musibet da ćemo Allah obrisati grijehe. Znači nećemo Allah obrisati grijehe i još ćemo dodati ona i grijeha. Druga vrsta ili druga kategorija ljudi jeste kome će Allah subhanahu wa ta'ala znači, obrisati grijehe. I treća vrsta ljudi, treća kategorija jeste da ćemo mu Allah smutala obrisati grijehe i još mu dodati dobrih dijela. Ova prva kategorija ljudi kome Allah smutala neće obrisati grijehe sa musibetima, to su oni ljudi koji kada ga zadesi musibet, on očajava. Što je to meni Allah posluo? Pa vidi kako ima ljudi gori od mene ili ovakvi, onakvi znači nije njima Allah posluo ili poslu, musibet, a ja dobar. Ja klanjam, akša mi Ona, On se ljuti na Allaha. Kaže, vomen sehita, sehita Allaho alaihi, falahu suht. Kaže, ko se bude ljutio, kaže Allah, Allah se, kaže, na njega ljuti. Vomen radije falahu rida. A kaže, ko se bude, kaže, radovo musibetima, kaže Allah se raduje njemu. Zato ova prva kategorija ljudi, kaže, koji se budu ljutili na ono što mu Allah poslao musibeta, ako se bude ljutio, kaže Allah mu neće obrisati grije. Zato, Jedne prilike je poslanik sallallahu alaihi veselam pro, prolazi pored jedne žene koja je plakala i naricala na, na kaboru svoga umrlog. Pa je poslanik sallallahu alaihi prolazi pored nje rekao, itta ki ilaha ja amet allahi vosbiri. Kaže, boj se Allaha, Allahu Robinja, robinju i kaže, o, o sabore, ono što te je snašlo. Kaže, da, ka'anni. Nije gledala uopšte ko je njoj to pričao. Kaže, idi od mene, nemoj me nemoj mi ništa govoriti, hoće da kaže, ne zna šta me mene našlo. Poslanik to samo krenuo, znači nastavio svoj put prema kući. A jedan od saba je to video i kaže, došao kod te žene, pa kaže, znaš ti ko je bio ono što ti, kaže, što je ti rekao, što te, kaže, posavjetovo, kaže, ne znam, pa kaže, bio Allahov poslanik, sallallahu a sveme. Kaže, subhanala, kaže, nisam znala. Pa je požurla do kući Allahov poslanika, sallallahu a sveme, kaže, oprosti mi poslaniče, nisam znala da ti. Pa kažeo je poslanik, sallallahu sallallahu sallam, kaže, in nema sabro, in da sadme Kaže, doista se sabor ogleda, kaže, pri prvom udarcu. A, nije sabor kad ti oplačeš kad ti sve, da kažemo, spomeneš i toliko naričeš i onda ti moraš na kraju sabore, to sve o sabore. oni, kaže, najgori ljudi, nevjernici, vjernici, na kraju, kad ga prođe, da kažemo, to on osabori. Znači prođe, gaj, sabor se ogleda, znači pri prvom udarcu. Čovjek razbilo se auto ili slupo auto, Ako kaže, u Sibet koji je Allah smutno meni poslao. Jedan od primjera, u Sibet koji je meni Allah poslao znači osaburi. Ako osabori e, to je ta druga kategorija ljudi. Osabori ili padne čovjek, razbije koljeno ili može slomi ruku. Osabori, kao da nije slomio ruku, kao da nije razbio koljeno ili kao da nije razbio auto. Osaburi kao da mu se ništa nije desilo. Osaburi znači maksimamo. Kaže, onaj, onda sa tim Allah smutno znači briše njegove grijehe. Ako čovjek osabori sam, osabori sam u Sivetu. Sivetu. Subhanla u, u, u, u Siri, ovo što se dešava Subhanla, ima puno primjera. One, ovo što se dešava i primjera Subhanla ljudi koji sabore. Jedin čovjek došao kod jednog doktora, sa njim je razgovarao i kaže, dok sam bio sa njim, kaže, dolazi nekoga, zove na telefon. I on na telefon i ovaj ga njegov prijatelj pita, znači šta je bilo, kaže, moram provjeriti samo nešto nešto se desilo, znači, moram provjeriti. I ovaj od njegovog prijatelja zainteresovala, znači, nakon izv, izv, izvjesnog vremena, na ga zove, pošto se razišli, iz ovega ponova, kaže šta je se desilo. I on njimu kaže, onaj poziv koji mi došao, kada je došao mi haber, kaže da je moj sin, jedini sin kojeg sam ja imao, kaže, poginao od granate, granata pala, kaže, ubila ga. Kaže, zato sam htio da provjerim. I kaže ovaj njegov prijatelj, kaže, tako mi je laha, kaže, nisam mogao da vjerujem, Da on na taj način, kaže, meni saopćavati tu stvar. Kao da se ništa mi je desilo. Kaže, kaže, onaj ko je zadovoljan, kaže, i Allah je zadovoljan sa njim. Ga deo, Allah ga dao, Allah ga uzeo. Tako on rekao. Ina li lahi, ina ilih i razio. Mi Allah, Allah se vraćamo. Allah mi ga dao, Allah ga uzeo. Ili onaj dječak, ako ste možda gledali na YouTube, znači puno onaj, kružilo, kada je ona, mina, što mu otkinla oba dvije ruke, jedno oko mu ona izbila. Pa kaže ovaj mu, ispituje ga isto, onaj, uh, kaže, ja se ljutiš ti? Jel ti kaže, ne jel ti kaže, teško što, kaže, što nemaš sad ruku i jednog oka? Kaže, kaže ne ljutim se. Kaže, Allah mi kaže dao i Allah kaže sebi uzeo. Kaže seba unja alel dženne. Subhar kaže, ove ruke moje smo kaže, pretekle kaže, u džennet. Dječak od 12 ili 13 godina. Kaže, Allah je dao i kaže, one su me pretekle odšli u džanet prije mene, subhanallah. Zadovolen, fa man radi je, fe leho rida. Kaže, onaj ko je zadovolen, kaže, Allah je zadovolen sa njim. I zato, subhanallah, musibet kada čovjeka zadesi, fa man radi je, rida. Kaže, ko je zadovolen, Allah će kaže, Allah je zadovolen sa njim. Odnosno, Allah mu briše njegove grijehe. Hoće da tako očisti, da dođe kod Allah, subhanallah, znači bez grijeha, da može gledati u Allah, subhanallah. I to je druga kategorija kateg kome Allah smo dali, znači, znači njegove grije. Treća kategorija ljudi, rekli smo da čovjek imaće, znači Allah će mu izbrisati grijehe i kaže još će mu povijest toga dati nagradu. To su oni, kada ga zadesim u Sibet, on zadovoljen. I svjestan, ako bude zadovoljan sa tim u Sibetom, i svjestan da mu Allah bliše sa tim grijehe. Znači svjestan da mu Allah bliše grijehe i zadovoljan sa tim što mu Allah dao. I razumi da je to došlo, znači da mu Allah obriše grijehe. Kaže Allah mu na čovjekuši grijehe, kaže opet u dani kaže nagrada, zato što je svjestan ti stvari. Vaš ljudi koji osabore, samo idu dalje kao da se ništa odas ništa nije desilo. A ovi su svjesni, znači traže od Allaha nagradu. Znači traže od Allaha da im da im sovim obriše grijehe. Kaže kako bi srili gospodara, on zadovoljan sa njima. I onda se vraćaju, znači <clears throat> vraćaju i kaju sa Allahu za svoje grijehe. Ko oni znaju i koja za koje su svjesni i za koje nisu svjesni, i za koje ne znaju. To ste tri kategorije ljudi. Zato Muslimana kada zadesi musibet, čovjek se vrati, gdje je pogriješio, onda a, napravi jednu reviziju, da kažemo, kod sebe. Jer kaže Allaho, poslanik, sallallahu alihi wa sallam, <coughs> odnosno kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Omae saba kome musibetim fe bimake sebe taj diku. Mi smo još oko musibeta. Allah kaže subhanahu wa ta'ala, znači sve što vas zadesi od musibeta, kaže to su dijela ruku vaših. A Allah, kaže, prašta puno toga. Kaže, sve što zadesi čovjeka, sve što zadesi ummet, kaže, to su dijela ruku vaših. Ima ovdje jedna stvar, mora se, mora se pojasniti. Na ovudu Allahu, poslalnik, sallallahu alaihi wa sallam, je bio ranjen. Zub mu je bio hutnjak, izbijen. I njegovo lice, znači plemeni, to je bilo okrbavljeno. Da li ono što ga je zadeslo da li su to njegove ruke zaslužile? sol apsolutno... poslanici ne griješe prema Allahu Allah. Žtim kako objasniti da kažemo ovaj fenomen. Postlannik za seem bil znači obobuvačen tom, da kažemo kaznom. jed na ohodu je bila kazna. zašto jer poslannika sam potpravil na kraju bitki, kaže ke je pa jule Kamon asva v resurehu, kaže kako će jeda naro uspjeti. Orješijo se o naraju poslannika Salla sela. Kako će vošnjaci uspjeti ostavili namaz? Kako će vošnjaci uspjeti ogriješili se o naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala i naredbi poslanika sallalajs vse. Kako će uspjeti jedna porodica ne prati svoje dijete šta radi? Kako će uspjeti jedan otac ili jedna majka, ona ne prati šta radi njenak čijerka? Što to nije briga? Ona prati tamo one serije, da indijske, da li one turske? Kako će uspjeti, kako će Allah dati uspjeh jednoj porodci? Kako će dati uspjeh jednom narodu? Kej fejuflihu kao manasa u rasulevu, kaže poslanik Zalaselem, a s harma se obraća. Kaže kako će uspjeti jedan narod, kaže ogriješio se o narodi poslanika Zalaselem. Zašto? Zato što je Allah u poslanik Zalaselem naredio onoj grupi onih strijelaca. Ne smijete sići sa brda. Ako bi vidjeli da ptice, znači da smo svi mrtvi dole, i ptice piju naše oči, Znači, kopaju naše oči. Drugi rivajat jeste kada bi je vidjeli, kad je vidjeli da, kaže, psi trgaju našo, naše, mje, naše mjesto sa naših tijela. Kaže, ne smijete ostaviti ovo a Znači, hoće da kaže, poslali sam da ovdje vam je kabor. Ređutim, proradila je, da kažemo, slabost ummeta. Kada su vidjeli da muslimani, znači, potisli su nevjernike, neprijatelje i počeli da sakupljaju plijen, proradila slabost ummeta kaže poslanica Sala Selem, kaže, nijedan narod nije, nije bio, a da Allah nije poslao iskušenje. Iskušenje mog umeta i metak, dunjaluk, novac, mal. I onda je ta slabost proradila kod tih ashaba. Međutim, onda su zaboravili naredbu Allahovog poslanika Sala Selem da ne smiju ostaviti to brdo. I kada su ogriješili u naredbi poslanika Sala Selem, Allah subhanahu wa ta ta'la, znači, šalje kaznu. Automatski, ne da, ne da vremena da se pokaju. Automatski šale kazuje neka da Allah ne da čovjeku vremena da se pokaje, automatski da kažemo potrafi ga i strefi ga kazna Allaha Kao što se desilo na Uhudu. Khalid ibn Walid poznato znači ta da bio mušrik radijalallahu tananu, dolazi muslimanima zaši sa leđa, znači ono što je malo ostalo onih monaš trijalaca, oni je pobjoj, došo muslimanima sa leđa i onda je nastao haos. I onda je došla Allahova kazna zbog onoga. Jer posle sasam ona potvrđuje, kaže keifa yufliha qaumun asaw rasulahu, kaže kako će jedan narod Uspjeti, a kaže, ogriješio se o naredbi poslanika sa 27. Ogriješio se ko? Samo oni strijelci koji su sišli. Jedna nekolicina, da kažemo, strijelaca. <kluh> Jedna mala, nek, da kažemo, nekolicina strijelaca među ashama koji su bili preko 700. Na tom uh, brdu je bilo 20 i nekoliko ashaba koji su bili strijelci. Um, isto neki 7-8 i ostalo, znači, a oni ostali su sišli. Znači, da kažemo, možda 20 ljudi se ogriješilo o naredbi poslanika sa Izbog 20 ljudi Allah kaže da je čitao grupu i Poslanika sallallahu alejhi ve sellem obuhvata ta kazna. Izbijem mu zub i لا moje lice plemeni to njegovo. E Kaže, neće zahvatiti samo one među vama koji su zaradili. Kaže, čuvajte se iskušenja koje će Allah poslati. A kaže, neće samo se odnositi ili neće obuhvatiti to iskušenje samo one ljude koji su zaslužili. U ratu ovom proteklom, koliko je djece ubijeno? Uredni, da kažemo, ispečeno. Samo se to kriji. Ne priča se danas o tome neko hoće da prekrie to i da se zaborave, da muslimani zaboravi da bosnjaci zaborave kako bi ponovo ih doš kako vim ponovo došao znači genocid Allah zna koji puta neko kaže 13 i neko kaže 11 neko kaže manje ili više genocid nad bošnjacima, kad zaborave ono što im se desilo kada ostave Allahu veneretbe kako će uspjeti Kako će uspjeti jedan narod? Ogriješio se o naredbi Allaha i njegovog poslanika. Ne može uspjeti jedan narod. Allah daje uspjeh i daje ne uspjeh. Daje muslimanima uspjeh onda kada drže Allah u vjeru. Kada, kada čvrsto drže Allah u vjeru, onda budu jaki. I ne može i nikog slomiti. Kada su jedinstveni, kada su u džematu, kada su u džami, kada slušaju šta Allah naredio i šta je njegov poslanika se naredio kada ne slušaj to kada to zaboravi onda ih Allah zaboravi i onda je Allah prepusti svakome i onda im se desi ono što im se desi Allahu molim da popravi stanje umeta Prva prilika rekli smo da bi Allah da bi čovjek došao do gledanja lica Allaha subhanahu wa taala znači je tauba znači ono što briše znači grije što znači moramo pobrisati naše grije da bi došli da gledamo lica Allaha subhanahu prema Allahu subhanahu znači wa taala A treća prva je prilika znači tauba druga je prilika masa'i iskušenja koja čovjeka zadesi. Femer radije, radije, felehu rida. Fomen sehita, felehu suha. Kaže, ko bude zadovoljan sa tim iskušenjima, je Allah je zadovoljan sa njim, a onaj ko nije zadovoljan, ko se ljuti, kaže, Allah se ljuti na njega. Druga znači, prilika je znači, ova iskušenja koja čovjeka zadešavaju na, na dunjalu. Sabor je u prvom momentu. Znači, sabor se ogleda u znači, onom prvom momentu. <clears throat> Treća prilika je... Treća prilika za brisanje grija na ovom je su dobra djela. To su te tri prilike na dunjaluku. Imamo taubu, imamo musibete, imamo naša dobra djela. Kaže dobro djelo itba seji'etel hasane temhuha. Kaže kada uradiš loše djelo, kaže zatim uradi dobro djelo, kaže to dobro djelo izvriše loše djelo. Znači, dobra dijela brišu grijehe. ači dobra dijela brišu naše, naše grijehe. i dobro znamo rukovanje sa muslimanom. Allah subhanal, znači, briše dio naših grijeha. Dobro dijelo isto osmije nas pram brata muslimana. Da čovjeka muslimana dočekar sa osmijom. To je dobro djelo. Kažu, to je sadaka. Sadaka je isto da čovjek izvadi dio novca Ili dio svog imetka da da drugom čovjeku i drugom i čovjeku i muslimanu. I muslimanu i nemuslimanu. Može se sadaka dati i nemuslimanu. To je druga tema. Može se ona na nekom drugom prilikom se se ona objasniti. A vi o tom sikurno i slušali. I muslimanu i nemuslimanu može dati sadaku. Sadaku kad čovjek daje dio svoga imetka, znači Allah briše, znači loša dijela. Osmje u lice, kaže svog brata muslimana, je kaže, sadaka. I Allah briše, znači dio grijeha. Dobra dijela da se spominju dobra djela, tu se može pričati i nabranjati puno toga. Najbolje dobro djelo je priznanje Allaha kao gospodara i svjedočenje da je Muhammed s.a. njegov robi, njegov poslani. To je se šehade, da čovjek izgori šehade, to je najbolje djelo. La ilaha illallah, Muhammed rasullu. je posvjedoči da nema drugog istinskog božanstva mimo Allaha s.a. i da je Muhammed s.a. njegov robi, njegov poslani. Posle njega dolazi koje je najbolje djelo? odmah automatski dolazi namaz. Najbolje dobro djelo, namaz. I opet kaže u jednom hadisu, kaže fi vaktiha, kaže u njegovom prvom vremenu. Znači u onom prvom vremenu čim nastupi, čim se znam provučiti, znači da se odma klanja. To je, najbolji, najbolje kaže, kaže, da, da rotem, je najbolje dobro djelo. Drugi, isto, adshab dolazi i poslaniče, kaže koje je najbolje dobro djelo? Kaže biru alideim, kaže pokornost prema rotajima. Kaže da se pokoran prema rotajima, najbolje dobro djelo. I subhanallah, šta čovjek dobija sa tim dobrim dijelima? Allah mu briše grijehe. Ma još jedno s ovim ću ja završiti ovu večeras. Što se tiče dobrih dijela, odnosno što se tiče onaj, ti farzova. Znači ono što Allah naredio, to su najbolja dobra dijela. Što Allah čovjeku naredio? Od namaza, od posta, zekata, hadža, da čovjek ostavi zinalog, da čovjek ostavi alkohol, da čovjek ostavi evo danas se pojavla droga, da ostavi znači sva ta loša djela. To su naredbe ono što Allah naredio, znači to su najbolja dobra djela. Šta čovjek dobija sa tim naredbama, kako koji, koji predržava se tih dobrih djela, odnosno tih propisa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala znači u hadisu qudsi, odnosno kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu qudsi, a hadisu qudsi je malo poznato, nije znači nisu riječi poslanika, nego to su rije Allaha a nisu zapisani u Kur'anu, znači mimo Kur'anu, hadith, hadith u Kudsi. Hadith u Kudsi. U jednom hadithu u kaže Allah, poslanik Zasana, da Allah subhanahu wa ta'ala rekao kaže, ma te karrebe abdi ilaye bi ahabbi ilaye mimma iftarattu alihi. Kaže, ničim mi se rob moj ne može, kaže, više približiti osim sa onim što sam mu ja, kaže, naredio. Naredio Allah subhanahu wa ta'ala namaz. Naredio post, naredio zekeha, naredio hađ, koje naredio da ostavi se, znači, gibet, naredio da se ostavi zinalog, ostavi se alkohol, naredio dosta stvari. Naredio Allah, znači poslanik sada naredio da se u džamiju, se klanja u džematu, naredio, naredio, naredio, znači to sad sve mora čovjek žatit se, da kažemo mu ponovo pročitati Koran ponovo i da vidi šta je Allah sada naredio, pročitati Buharinu zbirku hadisa, da vidimo šta je poslanik sada naredio kaže, najviše što mi se moj rob približava, kaže, naj, najviše mi se može moj rob približiti, kaže, s onim kaže, što sam mu ja naredio. Kaže, kaže, volja je zado abdi, i kaže i neće se moj rob nastaviti, kaže, približavati meni, sa kaže, na filama. Na file su ono što Allah nije naredio, nego ono što je posljedno radio, či dobrovoljno. Kao što je recimo U poodne namaza imamo farzove, četiri farza Allah naredio, ali poslednji sa srednjem klanju još koliko, još šest. šest u jednom rivajetu, osam, u jednom rivajetu četiri. Pa je jedan rivajet četiri kako? Dva prije farza i dva posle farza, to je četiri rivajet. U jedan rivajet je četiri, znači su neta, te na file. Drugi rivajet je da je šest, četiri prije farza, dva posle farza, to je šest. I treći nivajat je četiri prije farza i četiri poslije farza. Ono što je bilo u stalju najviše što je poslije što sam primjenio jeste ovi šest. Četiri prije pa poslije. Ovdje je isto bitna stvar subhanla kad čovjek radi na, na filu ili te uh, nevafil, znači sunnete ili ono što je dobrovoljno. Mora znati šta, zašto to radi. Uh, nažalost, dosta, dosta bošnjaka, da kažemo, ide u, na sabah u džamiju, u džemat. A nije svjestan šta je, šta znači taj džemat. Ili dosta bošnjaka stvarno klanja, da kažemo, one sunnete, što se tiče ovih dnevnih namaza, pet dnevnih namaza, pored farzova klanjaju sunnete. Kada bi većinu, da kažem, možda nažalost upitao bošnjaka zašto klanjaš ti te sunnete, reće, pa moj djedje, moj babo je tako klanjao i vidim hođa, klanja i hođa. Rekao da se treba klanjati. Eno piše u krizi naže, treba klanjati poodni deset rekiata, tre Prošlo, ne, ne zna zašto je to. Kaže Allahu poslan jezala sada, kaže, neće, kaže, kogo bude pratio 12 suneta, mimo farzova, u toku dana i noći, kaže, Allah će mu sagratiti kuću u dženetu. Ja hoću da klanjam sunnete, Zašto? Hoću, da, hoću, hoću tu kuću u dženetu, posebnu kuću u dženetu za ti 12 nafila. Mimo oni farzova. Koji su 12 nafila? Dvara kjata prije sabahskog suneta. Četiri prije podnevskog farza. To je koliko? 6. Dva posle poodnarskog farza, osam. Dva poslije akšamskog farza, 10 I dva poslije jacijskog farza. To je tih 12 sunneta koje je poslanik sam, sam spomenuo. I ja to hoću da pratim zbog čega. Hoću ko ću posebno u džernetu? Poslanik Salomaja 7 rekao ko bude pratio tih 12 sunneta, ko bude kladio tih 12 sunneta, ima posebno ko ću u džernetu. U ovom hadisu je izostavljeno četiri rekiata su, uh, sunneta i kindije a znači, prije farza e indijskog. ima poseban hadis kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ko bude prati ko bude klanjao četiri klanata onaj kindiska prije indijskog farza kaže Allahu se smilova kaže imaće Allahu milost Allah će se Allah će se njemu smilovati a mi trebamo moliti Allahu milost <gled> i te kako trebamo Allahu milost i to su da kažemo jedan od razloga ili čovjek ide u džamio Kaže Allah u posljednjih sa sve kaže ko klanja sabah u džematu i u džami kaže, kaže on će čitav dan biti u Allahovoj zaštiti. Samo ovaj hadisa, ima puno hadisa koji su spominuti za, za, za sabah i za jaciju. Za sabah i za jaciju, posebno za sabah. Kaže munafik se najlakše prepoznaje znate kada? Kaže, na sabah namazu. Znači munafika ćeš prepoznati na sabah namazu. Kada je zvan topla postelja nije se možda dovoljno naspavao, hoće li otići u džambiju ili neće otići u džambiju. Tu se monafici, da kaže, raspoznaju. Iskren vjernik, kad čuje jezan, zna da ko klanja u sabah u džemaatu, čitav dan će biti u Allahove zaštiti. I kaže još jedan hadith, kaže, Allaho, poslanji, da, sanem, kaže da ljudi znaju šta je, kaže, u toj noći, misleći u noći od sabah namaza, jer to još nije svanilo. I u noći jaci je namaza. Kaže, le etau, woleu habvan, Kaže, došli bi, kaže, na sabah namaz, kaže, pa makar puzeći. A kaže, ne znaju. <laughs> Svuhala, mi ne znamo šta ima u toj, u toj noći. Možda te čeka, razumiješ, Allahu oprost za sve grijehe. Možda te čeka, razumiješ, da će ti Allah zapečati srce, da ćeš ući sa imanom u džennet, da ćeš preseli sa imanom u džennet. Možda te čeka, da će ti Allah, Allah propisao to, te, to, tog dana, obskrbu koja nikad neće moći pre, prestati. Možda će ti Allah propisati u tom danu da ti sačuva tebe i tvoju porodcu i možda tvoje unučar. Sve moguće. Kaže, da znaju šta je u toj, u toj noći. Kaže, kaže, došli bi, kaže, pa makar, kaže, puzeći. Bili toliko bolesni, ne mogu doći, hodajući, kaže, došli, puzeći. Međutim, ne znamo. Međutim, to je isto jedna od razloga zašto ja hoću da idem u sabah, na sabah namaz. No nafik se, da kažemo, prepoznaje na sabah namazu. Neću da budem u mom srcu nifaka. Čim čujem seba, čim čujem, ne do odo u a Znači, hoću da uzmem tu nagradu, ne znam šta ima u toj noći, molim Allah, znaš da bi da, hajr, odo. A, što se tiče, hoću da budem u Allahovoj zaštiti. Hoću da uzmem nagradu, 27 puta je vrednije namazu u džamiju nego u kući. 27 puta. Znači, to je isto jedan razlog zašto je odo u džamiju. Još jedna od razloga kaže, kaže, dođi mi da naredim da neko, kaže, mjesto mene klanja, da prouči me zane, da neko mjesto mene klanja, a da ja sa grupom odshaba odnem, da sve kuće popalim u kojima se nalaze muškarci i nisu se odazvali je zano. I za sabah namaz isto. Kaže, šta me sprečava, kaže žene i kaže djeca koja nisu obavezna da dođu u džamiju. Žene nisu obavezna da se odazovu je zanu. Puškarci su obavezni da se odazovu. I kaže, ja bi zapalio kuće gdje se nalaze ljudi koji se nisu odazvali namazu, nisu odazvali ezanu. Zapalio bi, kaže, posljednice na zane kuće. Kaže, sprečavaj žene i sprečavaj me djeca koje nisu obavezne. To je isto jedno od razloga. Zato je bitna stvar da čovjek kad nešto radi od ibadeta, da zna zašto radi. I zato Allah kaže, I zato Allah kaže, Kaže, Allah će uzignuti vjernike, I kaže, one kojima je dato znanje na posebno, kaže, mjesta. Znači, posebno mjesto ima, kaže, onaj koji ima znanje. Šta znači znanje? Zna zašto radi to i tu stvar. Ti pitaš čovjeka zašto si obuko jaknu u zimi. Odmah će ti reći, znaš, pa da sačuvam tijelo od zime, zima mi, znači, hoće da zaštiti svoje tijelo od zime. Pitaš ga zašto klanjaš. <laughs> Vidio babu klanjaš. znači pa nek kad ga ne vidi niko neklanja znači zašto ne ja bavi kad on zna zašto klanja da je poslanik rekao Sal selam znači el ahdullahi baina na wa bainuhum as-salat faman tarakaha kaže ugovor između nas vjernika i nevjernika je namaz pa kaže ko ostavi namaz kaže učinio nevjerstvo on je učinio kufr najbolje dobro delo je namaz subhanallah jedno od najboljih dobrih djela je namaz i prvo što će čovjek na suđenjem danu biti pitan zate šta Neće biti pitan Subhanallah ništa drugu osim za namaz. Na sudjem danu, Subhanallah, kad čovjek ustane iz kabora i kad počne suđenje ljudima, Allah Subhanallah, naši svakog će čovjeka izdvojiti prvo što će ga pitati za njegov namaz. Jesi li klanio namaz ili nisi klanio namaz? U kaboru su druga pitanja mislim preskočte Kabordočo mi do te teme a na Kaboru znači to je vezan za ovaj ciklus Kabor je posebna tema ali na sudjem danu kaže poslanik sa svojim terminizmi biježi hadis sa verodostojne znači lance prenosi se da kaže avvel ma yusalu abdun yawm alqiyamati as-salat kaže prvo što će biti čovjek pitan na suđem danu jeste namaz ne samo da će čovjek biti pitan kao otac poroci nego će pitan njegova žena i piće pita na njegova djeca A on će biti pitan jer njegova žena klanjala. I njegova žena će biti pitan jer njegovo djete klanjala. Odnosno i on će biti pitan jer njegovo djete klanjala. Jer odgovornosti je znači isto. I kaže Allah uposlani za sve. Kaže svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Imam je pastir, znači vođa, presnik jedne države, on je pastir. Biće pitan za svoj narod. Ili presnik da kažemo, onaj načelnik jednog grada. On je pastir za svoj, za svoj grad i bit pitan za svoje, da kažemo, one ljude koji su ispod njega. Čovjek je pastir i bit će pitan za svoje stado, kaže Allah u posljedniku za sene, kaže stado je njegovo njegova žena, njegova djeca. Nisu njegovi roditelji, njegovo stado. Neće biti pitan ili njegovo bavo klanju nije klanju, ili njegova mate ili klanja ili ne klanja. Nego će biti pitan za svoje, svoju suprugu i bit će pitan za svoje dijete. Kaže, žena je pastirica u svojoj kući i bit će pitana za svoje stado. Njeno stado je, kaže Allah poslanik posljedniku, sada je njegova njena djeca. Žena neće biti pitana za muža, ali će muž biti pitan za ženu. Ali će zato žena biti pitana za djecu. I kaže, čak rob, danas mi nemamo robova, kaže, rob je, kaže, pastir i kaže, bit će pitan za šta? Bit će za imetak svoga robovlasnik. كلكم رائن وكلكم مسؤولون الرائيتي سفست فيه باستيري ويتشتبه سفيته بيته بيتهن زا سوى استاد سمي فراتي من أول حديث الله, الله سمتعى في حديثه كالكورسيه ما تكرب عبدي إليه بيحب إليه مما يفتراته إليه كالكامي موى ولا يزال كالكامي يتكرب إليه بالنوافل حتى يحبه كالكامي ميسى الروب يتكرب إليه بيحب إليه Kaže sve dok ja ne zavolim. Kaže čovjek pazi na nafile, na sunnete, ono što bni Allah naredil. Kaže on će nastaviti, kaže raditi ta djela od nafila, od suneta. Kaže sve dok ja ne zavolim. kaže sve doga do Allah smatone zavolim. Kaže vojda ahbabtu. Kaže Allah smatala kada ga ja zavolim. Kada ja svog groba zavolim, kaže kuntu samahu alladhi yubsiru, kuntu samahu alladhi yasmau bihi ko كنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبتش بها وكنت رجله التي التي يمشي بها kaže akadagazavolim kaže ja onda budem njegov sluh kojim on sluša odnosno neće čovjek slušati osim ono što je Allah sa čim je Allah zadovoljan kaže i njegov vid kojim on gleda i neće gledati osim ono što je Allah zadovoljan kaže i njegova ruka s kojom on da kažemo dohvata i neće ništa raditi sa svojom rukom osim što je Allah zadovoljan I njegova noga s kojom on hodi, kaže, neće nigdje ići osim na ona mjesta gdje sam ja zadovoljio. Subhala da bi čovjek bio zaštit, bi njegov slu bio zaštićen, njegov vid bio zaštićen, njegova ruka bila zaštićena, njegova noga bila zaštićena. Čovjek uvijed za te stvari, da čovjek pazi na lahove farzove i da još više radi, da kažemo, te sunete. Da što više pazi sunete. I nije samo to da će mala zaštititi njegove uši i oči i ruke i noge. Kaže: "O, i ako saalani", ovdje subhana Allah najglavnija stvar, ovdje je glavnica ovog hadisa. Kaže: "O, i ako saalani", kaže: "Laawtiyan", "koji da istaaada bi laa uidan". Kaže i posle toga kaže kada me taj rob koji pazi na farzove i radi sunnete, čuva sunnete, kaže kada bude zatražio nešto od mene, kaže: "Subhana Allah nije rekao laawtiyan". Može u hadisu, i odred mu mjes kao da kaže laawtiyan. Ego u hadisu koji kaže laawtiyan. Kaže, ja ću mu, kaže, kada me bude, bude nešto zatražio, kaže, ja ću mu dati potvrdno. Sad nu mu, mu šerde do arabskom jeziku, ude je došlo da je otijen, ne, sa šteš ridom. Znači, sto posto i još više nego što je tražio. Što god čovjek bude tražio posle farzova, kad čuvaš farzove i paziš na sunnete, gledaš što je radio poslanik s LV7 pa ti radiš. To, je, to su na file. Sve što je poslanik s LV7 radio, a nije ti Allah naredio i nije poslanik naredio, to su na file. Bude čuvao te na file kako treba. budeš i što više čuvao, zasigurno znaj, kad ti bude trebalo nešto, digni ruke, kaže, leo ti jene, Allah kaže, leo ti jene, kaže, mi ćemo mu dati. Kaže, ojda, iste ade bi, kaže, leo i A kaže, kada me bude, bude tražio zaštitu, kod mene, kaže, ja ću ga zaštititi. Nema to groba na dunjalku koju mu može nauditi. Tako mi gospodara veliko kaže, nema to groba, nema te stvari, nema nema roba koji mu može nauditi, Ako bude tražio zaštitu od Allah Zbona dar. Međutim, uvijete je, Subhanallah, ogromaj. Znači, ako bude čovjek radio farzove, čuvo Allahove, znači naredbe, klonio se Allahovi zabrana, čuvo sunnete, radio sunnete, čuvo sunnete, međutim, da bi opet znao sve te farzove, sve te sunnete, i krati, uči u ime gospodara, moraš poznati što je Allah naredio i što je posljedno naredio. Sve Allah zabranište, ako sam zabranio, zabranio sala la. Mi smo spomeli ove tri, da kažemo prilike da bi došao čovjek da bi izbrisao čovjek svoje grije kako bi gledao lice Allah subhanahu wa taala, znači tri prilike na dunjalu ku teuba, musibeti, dobra dijela. Tri prilike na, u kaboru Imamo isto tako. Ako Allah, znači nije se čovjek dovoljno pokajao na dunjalu, Nije mu dovoljno, nisu mu, njegovim usibeti nisu mu obrisali grijehe. Nema čovjek dovoljno dobrih dijela, nije dobro, radio dovoljno dobrih dijela da mu Allah izviše njegove grijehe. Čovjek je umru došao u kabor, zakopali ga, napustili ga svi, osim njegova dijela. Dolazi melek i pita. I sad u kaboru imaju tri prilike. ابي مو الله يسبي سوغرييه كوي منيسو اكو ان شاء الله الله ثروه سبت ان شاء الله دا والله واله الاسلام الله واله الاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع